الله الله بسم الله الرحمن الرحيم کم من اخ لك لم يلد هو ابوك واخن ابوك ابو هو قد يجفوك سعفِ الْكِرَامَ اِذَا عَرَدْتَ اِخَاهُمُ وَالَمْ بِأَنَّ أَخَلْ حِفَاظِ أَخُوْكَامِ وَالنَّاسُ مَسْتَغْنَيْتَ كُنْتَ اِخَاهُمُ أَخَاهُمُ وَإِذَا افْتَقَرْتَ إِلَيْهِ مِيرَةَ زُوْكَذِيهِ پیشلی؟ س په اول کې دا اوان ویللی چېرب به اخل لم تید هو او موقع اول طرف ک رو به اخل لکه لم تللیدو روور بدي امور او مور بدینی را وړی کااشنا روور بدي رو و کم من اخ لکهه دل ته بل شان کوه و ډیر کاره ته بهستا لم یلیدو ابو کا بدینی را وړی ستاور بهوي ساعت دا داسې معاملبه د سره کوې لکه د پلار نه چې پیدا روري او هغه د سرهخت کوې لکه دورهخبر به سره وکې ساکرور پهشا به تخګوري ده چېور روري که اخین ابو کا ابو هو ق یجبو کا او ډیر کره ته چې پلار ستا د هغه پلارېقد یجبو کا تاقیق سره او کلا کلا دیتا تا سره زیاتې کوې رو ووو یا نه کوي او کم اخ نه یا ډېر کره او کا ډېر کره ته وور ستا ډیر کره ته وروو چې پلارستا دغ هغهه پلارې خ یجبپو ه زیاتې کوي تا سره کار پرواز بر ګوللوزارې کوی چو هزاره وسغم چو چو پرم سنگج پيشکست اکنو چو پرم اچ ته یې کې دي شمکه برت رايش کر دهم پرواز بر گلزارې کوي ته چو هزار وی دا غبا کو د خصوصه باني ما الوتل کړي دی لکه د بلبلې بلبل پيره هزار کر دیم پرواز به گلزارې کوهیتو نو کویتو کویتو چوهزار او چو پرم څنګه جپا کله چې زما پر اگاڼې د ظلم او د زیاتۍ صدا بشکستې اکنو چو پرنو چې از تاسو ظلم کآنی زما ورز مات کنو څنګه واده زما څنګه درځما د شمیه شیر ملهې دچیته ګړ ان را چون استفاامیم را ي چو شرپ را ي چو تشببییم را ځي د چوم دپره را ک کوي بره خل قوواې ب بر بند د دا پره ځ چ دعاشا دا سال مو او مده غای کې راړي ه غای کې قدې زہ ونور اسی دې کنا قدې زہ ونور اسی دې صافل کراما صافل کراما اخلاص سره محبت کوال الکراما دې عزت مند سره کله ارادت اخهم کله جستہ اراده وی داوی درور ولای نو شریف عزت مند سړي سره به دونې ښا اخلاص سره دوستانه کا اخلاص سره جذبه نو ماملا شاله وعلم بان ان اخل حفاظ اخو او پوشا چې اگر ور د حفاظت تار ور ستا استاد عزت حفاظت کی استاد مال حفاظت نو ده ده ده ده کی نو دا ګور استار ور د چې ور د په خل دی اړيږي نو دا زرو نه دی وره ور څنګه د استاد عزت پات الله الله ديیم چې دی نو غ بس صحیر وور که نه واللم ب نهاخله حفا یا خو کا خو وختې را و خو وختېره ويطالبا کې مو سره ملګر ډېر کم زوره یم او ما سره سور کاه مګ کړی الله ی خ ساتي دغه خبر رااله نه بل ته وی زم ما خو په د باندې دا الحمدلله په وخت مات د خپل خدو سره پیل به سبوتونه یو کورته غره رسیدل دی دا ورو لري وخت سات ورو لري صافن کرام اذا اردت اخا اهم وعلم بان اخ الحفاظ يحوك ما ته وی ته سړی ستو نړۍ کلم کو وی ته او پرونې ساتکا که څوک لري خوري کې زیبا به تا دایچ راځو او فرا پهونو کې باندې راځي بیا سټی دی نه وړي چې هاندې نه لو شيواله دی ما نه درشه نه کیږي هرڅه چکرلو تی مازيګه موږ سړی په یاندوم نه ا سړی راځي راته وی دی خو راشي داس ما پټې دی ګنو پټې ډکو په ار مازيګر راځي او ګني چې دندازانه چوپي سور ما اوسې خوري کنه پردانه نه ما غوړي نه خللاق سای په خوغ هرته سری خپله خلله قلا د خپل خللا اوس را ځېرو داه بګګري چوپ ه کې کې سااف کېرامه ضا ارت ته اخ هم والمم ب نهاخله حفاظي اخو کا خوددار ته ووي اخله حفاظ وال نه سوو م تغنی ته کوم ته اخه هممو او خلق چې سو سوو پورې چې ته دی سره چې دیغ استغنا کوي نو کومتهخ ت به دد روې وای افتقرت ته او کله چې ته دته ځان مختاج نو فضو کاه بیا بهدي پردي غورځ برې الله هو یغ ضبو ان تاته سوالله هو وایي داسهل ته بهې ادھی یاد نیدی؟ ادھا خلکو و محبت تارثنننجا جوڑی گی یاد دی نکلن ادھا یاد ادھا خلق و محبت پر ذدین سیاح سر جوڑی گی جو دخلق و ذدین آئین از آن مستغنی کا ادھا خلق در دسپک گوری ادھا چتا غیت آن محتاج محتاج اگانی در دنیا خبر اگی خان ان ایلم د ادھا چھ دسرلین ابل تذان دا گنا بیر دا دوخا ہے تیجا منا <متلاب> <فی دی>؟ <باعو <پیشن> <باعو دا زین له ګیره خلک یې شروع نه مطلب باندې ور افیدی له بعضو یې بعضو دا ویلي اذا انت لم تارپو لنفس کا حقها حوانا بها کانت علن ناس اهوانا فنفس کا اکرم ها و انزاق کا بها پطلبو لنفس کا مسکنن و ایا کواسکنا بیداری مذلت تعدو موسیعا بعدا ما کونت محسنی انه وي پ چې شی د کور نه مورو دی نو د ار کې موروي وي که نه څنګ و هرری پختتو سر را ش درسه وکم سری چې د کور نه موروي اوي ار ص او دا خله اے کوې تخپل عزت زتملکهه چې تا تخپل خپله ځان خپله سپک دیور بهسو درون بلبا ضان طلم تاریف ل نفسې کا حقهه کله چې تر نه پېژې د خپل ځان د پااره حق د دی ځانو هوانن بیا د ووج د سپ واري نه سپ ګې ده نو کا نهطالننا دا ننفسستا په خلکوبارې هواانه خپ په غې تفضل سره چې هوانن په تا سبپق دی نو په بل خو به اوونېفه نافکهه اکرمهها نو نافسته د نن د د اکرام کوا اگر چې کور دی تنگ دی وړی کې غو کور دی دو سیدو زيده کب بها نا ساتریم فَنَفْسَكَ نفسه کا اکرم ها نو نفسستا چې دی اکرم د اقررام کوه اکرم نفسه عَلَيْكَ اکرموه او که چري او کور تن شو پهتاببانې دې ننفس په اکامو یو ځ ایکستا اراام نه ک په یو کور کې نو پهلو بې نفسې کا مسک نه د خپل بیا بل مسکن چې د طلب کوي دې پیښلې؟ اسرار پیښلې؟ یو کور کې د عزت نه بل کور د ځاګنده ولی وړه رس د دی او یو هورا خو عزت منی ح علم دې اور سدي خدا سکور کې چا کو کې عزت نشته پر د ذلت دی ځل دې نه ناکار جماعت جمات سره چې شي که نهکارهکتته ډېر خص سړی په ت در موله پلانکوو سره دی دې کوئ کوئ دا ولې ماکاره سره لري کو و یا کوه سوکنا بدارې ملتې نه جمعیتې شوي یا چې دی جمعات شوي یا ی ی وي یا کوه سک نه بدارې مزلت ځان بچکه ځان اوسیدل په کور د دللت کې دی نه ځان بچکهه ولې تو ع دو موسی ان بعد دا ما کوم ته مخصسی نه ته بهشمیر ل کېږي موسی نه پس داغ نه چې موي عزتېښ کوره نه نه خبربرابر وې خو چې داسې خلکو سره مرګې شوي نو والله تس ح پتر دا مه دي دي که ذا کوونتهفی قومن په صاحب خیاره همم والله پسهبل ارده په تر دا معه ديینکانذا خیرین په ووایه که نه په صاحب او سرات فینکان نذا شین فجانې بهتهته دي او عنمرلااس الل اوس القري نه هو فل قري نه بل کله ينظر الای می یو خالل بابا هوښیونه می تدرو کنه چلاتي بابا یادی کم هاي بابا کنه بابا چلاتي بابا چراتي بابا ما نه بیام کله کله بس کنه باب جاري نشي جاري شي کله جاري شي هم اوه ماشاء الله نیست مدحی شا بجز مدحی رسول طعن بر شا عادتی مردی جهول صحابو وانی چی سوک بدوینو دا جاہل دی او دا صحابو مدحدا دا محمد رسول اللہ مدحدا نیست مدحی شا بجز مدحی رسول طعن بر شا عادتی مردی جهول یوی طعن بر شا طعن بر پیغمبر اس آنچه گفتا شاعری گویم دور په پیغمبر چې په صاحب چې بد وی دا په پیغمبر بد دي او شاعر چې وی لندرخي ویلی چې انلمر الا تسل واسل قرينه ف ان القرينه دل مقريني يقتدي بیا وي بهر حق کردن د شهر یک عمل غر کې اندر اجتهاد آمد خلل نستجز افسانه تاریخ وطن انچني تاریخ در آتش پګن هټول او د الله درزا د لپاره اعمال کړی صحابه او اگر چې اجتهاد کې خطا شي دي خو تاسو په کیسه کاری کته تاریخ لیکري دي وینېستو جو افسانہ تاریخ وطن دا د وطن تاریخ ناول دی ناول ګند ګن ځان نه جوړ شوی زمزمون دی انچني تاریخ در آتش پیګن وېداسي تاریخ په اور کې غور ډول چې نه پکار دي چې صحابه بسب کی داس ناکاره خلکو سره نه شي و یا کوه سوک نه بدارې ان بعد ما کوته م نه بدل جد نهبي صله الله خو عليه وصللق ويلي دي خویل لانا نو فس ل ل المجد د عاشتون واللو ت اصلنا اصللي لازل لا المجد د إلا في مز ل لي كان م سر له مون س وال موقعلي ش یا علىاسدي أنني يعز على حاسدي انني اذا اطرق الخطب لم اخرقيم وانني لا طود اذا رياح الحوادث لم يغلطي أستيقنا بمخذها أميش ربرة أقولها بلدان الله إن شاء الله